«Чого ж гай-гай?» – вставляє слово Мартин, що стояв трохи збоку і прийшов сюди також тільки подивитися та послухати. «Но», – порушує головою Матвій і збиває на потилуцю свого засмальцьованого кашкета. «Воно б то, звісно, того… М -м, розуміється. Та правду кажу, не втну більше. А ви, Мартин, і без мене ту справу обчухрали б». «Мартин і справді господар поважний і толковий». Але до нього громада вже з обережністю ставиться. Той того, що зветься через губу, накупився, і ласувати йому на клапоть то поля не годилося б, коли стільки інших покупців найшло, яким Либонь потрібніше, ніж Мартинові те купну. Тому про Мартина помовчували. Але Мартин знає, що й до чого. Він сам і не прецяк, куди не слід. Звернувся, рішуче до Матвія. «А нічого вам, Матвію, отягатися. Мусимо і то знати, що це наша остання купівля. А діло зробити треба. Я сам пішов би, та мені то не личить. На поле я й не чигаю. От хіба клапуть стависька, та кажуть млинок?» Натовп прогудів щось невиразне. Чи то одобрювали Мартинові слова, чи то заперечували. А Мартин вів своє. «Що там не кажіть?» А й вам десятинка ще придалася б. А ви скажіть, люди чесні, чи не заслужився той чоловік у громаді? Скільки то він попоходив та поїздив, та з тими панами, та з Рішми, та інший без вас стільки злупив, що ж пальці було б видно. А що він дістав за свій труд? Карбованця від пана на горілку? Ну, самі знаєте. О, Мартин знає, що й до чого». «Обходить, кого треба, та й про себе не забуває!» Матвій з місця пом'якшав. Можливість набути ще одну десятинку підкуплювала його надзвичай. Та це ж було б цілі сім десятин. А там за пару років ще десятинку придбав би. Його бахорі сливе забезпечені. А люду, що тієї води в повінь. Усе прибуває і прибуває. Цілий широкий подвір'я – Весь парк скрізь повно, скрізь товчуться, гарни дерять, бідкаються. Погода почала капсіти, небо насупилось, сунулось. Здається, аж на голови дядькам налягло. Ось-ось розсльозиться. І Матвій дався намовитись. У двійку з дядьком Харитоном, отим самим, що має поле межа в межу з Матвієм, пішли до панських покоїв. Люди ж, розбившись на гурти, Гомоніли далі і чекали. Бути поважним та статечним не робило для Матвія ніяких труднощів. Чоловік, що не кажить у формі, йшов і роздумував, що сказати, як сказати, мусить його толково та з розумом. Діло ж немале. Покої панські, низькі, старосвітські. У дверях Матвій мусить сиву голову нахиляти, щоб не буцнутись об одвірок. Видно, не для таких вони будовані. Оконом, видно, на свій зріст їх виміряв, бо ж не всі можуть такими Матвіями бути. Зате скрізь тут затишно та притульно та м'якенько. Ситість тут чується та вигода. Уже самий передпокій чого вартий. Килими, кажуть перські, тапчанчик м'який, кілька таких ослінчиків та крісел плетених. «Чи витримав би, коли б так сів?» – міркує Матвій, дивлячись на ті турецькі витребеньки. І хто його може на такому сидіти? Пан? Та він же сам хоч куций, будів вісім важить, жлук-то таке. Та й пані його не менше. От хіба донька їх єдина стать, що на людину подібна? Зросту хоч і невисокого, та струнка й ніжна. І голос дзвінкий, хіба що літери «ри» як слід не вимовить. Замість «руская» у неї виходить «гуска» а замість Ревська, каже Уевська, і так її Левською ще у школі і прозвали. Пана дома не застали, був він, здається, умизучі, а за нього говорив його заступник чи писар, чи повітря його зна, що він таке, молодий, диво тоненький і херлявий панок, хлюстуватого вигляду, що дуже натягнуто і роблено поважно заявив, що воно, мовляв, так і так.